Andal san Andal san Andal u hadisu a to je uhadaisha radi a, ne, ne u hadisu nego sljedeći hadis Anaysata radijalallahu anha قالت كنت اغسل الجنابه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاه Kaže bila sam prala od džunubluka thub, odjeću Allahovog pasanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, fe jahružu ila salati, wa inne buka'al ma'i fi thabbihi. Pa bi on izašao, kaže, na namaz, zaklanja klanja namaz, a kaže, a tragovi vode bi bili na njegovoj odjeći. Tragovi vode ono mjesto gdje je ona oprala. Gdje je oprala od džunubluka, misli se, znači, gdje je oprala sperma. Kaže, uo fi lafzvi muslimi Znači ovo je mu tefeku na lehi. A kaže u rivajte kod muslima došla Lekad kuntu efruku hu Min sebi resula sallala sallala Ferka Fa ju salli fihi. Kaže ja efru znači, bi Efruku hu znači Da bi sperma bila ta skorila se. Bila bi suha skorila se i kaže ja, ja bi kaže otlanjala znači trljanjem i otlanjanja noktima otlanjala bi kaže sa a, a, odjeće Allahov poslanika sallallahu alejhi vesellem znači tragove spermi pa bi on otišao da klanjao u toj odiqi to je tekst hadisa <clears throat> znači hadis govori o tome da Allahov poslanik sallallahu alejhi vesellem Da bi, da bi tragovi njegove sperme nakon intimnog odnosa u stanju kada će kad postao džunub da bi ostali da bi ostali nekad u tečnom stanju nekad čvrstom stanju znači oba ova rivajata i mutefakona lihi i ova rivata od muslimana kada bi bio tečno u tečnom stanju iša radijallahu anha bi oprala to je prvi dio hadisa kaže ja bi prala od džunubluka odiče alahu posadnika pa bi izašao kaže tragovi vode i bi se videli na odiče. znači kada bilo u tešnom stanju sperma oprala bi. Je. A kada bi bila u, čvr, u čvrstom stanju su skorila se sperma, ona bi znači e kao kunto efroku, znači otrljala bi ili trljala ili bi noktom sklonila i znači otlonila samo ono što se što se skorlo. I on bi opet u to odiče izašao i otišao do klanja. A onda naravno ova ove i hadisi, ova dva hadisa od Vari Vajta i drugi hadisi zbog njih su učenjaci različnog toga da li je sperma ljudska da li je ona čista ili nečista ili nečistoća ili čistoća pa su dva mezeba na tome da je sperma neđaset a dva mezeba su na tome da je sperma čista Hanefije i Malikije kažu da je sperma ljudska ne, nečista <kuh> što to znači o što znači mora se obavezno oprati od odjeći da bi šeo klanjati. Ako bi klanjala osoba u odjeći na kojoj je ostalo spirme ili na, na tijelu, na punom organu, na tijelu odjeći muškarca ili ženi ili na posteljini, ako ostane ona je na džaset, po hanefijama i malikijama, nije dozbojno klanjati na toj odjeći, nije dozbojno klanjati u toj odjeći i ako osoba klanja na sebi a ima spirmu, po hanefijama i malikijama, znači namaz je namirno zna da ima spirme i po većini učenjaka Baatila, ako znaš namirno svjesno imaš na sebi nečistoći. A, a, a ova dva meziva smatraju da je, da je sperma nečista. Dok Šafije i Hanabile smatraju da je da je sperma čista. Vraće su svi na iste hadise. Kako su razključili to na osnovu čega? Uh, uz šafije i hanabile, tu su učenjaci, većina učenjaka hadisa su na stavu da je sperma čista. Također i Benahazm, šehyl, islam i mnogi drugi, i Mnkajim, tako da je mnogi drugi učenjaci su na stavu, od savrmi da ne govorimo, znači da je sperma čista. Jelaz zna najbolji taj, taj stav da je sperma čista, on je bliže ispravnom. Zbog čega? Zbog čega je bliže ispravnom? Zato što imamo ovaj hadis, ovaj drugi odrivajot kod muslima, da je Aisha radi Allahu Anha, Naci da je strugala da je strugala osušenu spermu uh, sa odijećeposlanika sallallahu alejhi ve sellem svojim noktima ga znači ili ga trganjem ili svojim noktima ga ostrugala. Da je neđaset ne bi to bilo dovoljno. Neđaset je obaveza oprati. Mora se vodom oprati. Zašto zato znači kada se ostruga noktom osušena sperma ostaje definitivno ostaje tragovi osni trag ili unutar te odjeće ili vanjski idi odjeće i ne mogu se naći do kraja. Odnosno, svi ostali neđaseti obaveza je da se operu vodom. Da je da je sperma neđžaset bila bi obaveza da se svjedno bilo u čvrstom ili teškom stanju bila bi obaveza da se operi. To je znači s tim oni argumentiraju. Oni drugi drugi učenjaka, znači us Hanefije i Malikije koji kažu da je nešto on, on to dokazuju Sa, ovaj, sa rivajetom u kojem se spominju da iše, da je prala spirma. Kaže, to, to je prala, to ukazuje da je nečisto. Kako odgovaraju na ovo da je, da je strugala noktima? Kažu, to je samo jedan vid čišćenja. I tako je Nefije kažu. Kaže, e, sperma je nečista, e, otklanja se ili pranje vodom u, u tečnom stanju, ili struganje kad je u čvrstvom stanju. I kad se struga, kaže, može se tako očeti kao da nema. To je sam kaže, razka u načinu pranja, a ona je nečista. <clears throat> Šta je druge drugi dokaz? koji dokazuju da je sperma čista, kažu da je sperma osnova insana. Znači, insan nastaje od spermi. Pa kaže, neprilično nelogično je da insan nastane od nečistoće. Dakle, tvoje osnova nečistoća. A lađe da je uh, uzdigao čovjeka insana i počastio ga, i učinio ga čistim, i jedno od znakova njegove čistoće je to da mu je osnova njegova od čega nastaje da je čisto, da je čistoća da je čist. S time dokazuju. Kažu također, Allahu poslanik sallallahu alajhi ve kaže nije ni naredio da se peri, da se da se peri tragovi spermi kao što naredio da se peru kaže tragovi izmeta ljudskog i demokrači. Ili, ili mezi da koji je rekao da ga treba oprati sa polnog organa. A kaže ovdje za ovaj hadis, što došlo u njima da bi prala, kaže, to što je Aisha radila prala, kaže, spirnu, to ne znači da je nečisto. Što kaže, pa zato što kaže poslanik, salallahu alaihi wa sallam, je otklanjao i prao je, kaže, i otklanja se i perije se, kaže, i pljuvačka ili neki drugi stvari koje su po nama ogamne i ružne, a nisu na čistoča. Nisu na čistoča i e, ja sam vas spomenuo ovaj doka za to može biti ono što je došlo e, rić tahre tahiru, taharet u Kur'anu što je došlo ima 15 različni, 15 različitih konteksta sa 15 različitih konteksta došlo je u Kur'anu rić tathir čišćenje Znači, i samo jedno, jedno značenje to da znači da je, da je, da je, da je čišćeno či, nečistoće, a sva druga su značenja nešto drugo, što znači da riječ uh, uh, gasl, taksil i taharet ne znači da je nešto znači, pro tome nečisto. Kada kažem nekom operi, operi, operi ono što je u sudu, da znači ono što je u sudu da je nečisto, nego samo da se otkloni to iz razloga da se operi. Oda nam da ne lažimo to detalje. Hadis znači iz hadisa se razume sa hadisom dokazuje znači skupna učeniaka da je da je sperma čista, ljuska sperma da je čista i da nije važivo da se opere sperma sa tela ili sa odjeće. To znači osoba koja bi klanjala koja u odjeću teč, na kojoj ima spermu tečno ili čvrsto u stanju namazio ispravan i ne smatra se da ima nečistoću na sebi. S tim da je mustehab pranje čišćenje sperme sa tela je na stepenu istih baba. da je to stehab. Da se otloni i sa tijela i sa, i, i, i sa odjeći, e, svejedno bilo pranjem ili, ili trljanjem, da je tomu stehava, ne da je vađib. To se razumi iz hadisa, po ovom skupinu čenjaka koji smatraju da je sperma čista. Andalusam, andalusam, andalusam, andalusam. andalusam.